Сьогодні не їдемо на роботу. Якийсь час людям знадобився, щоб осмислити, почути. Телефонуйте керівництву, вам усе пояснять. Настя зателефонувала на завод. Начальник зміни підтвердив слова водія. Передайте всім, що від сьогодні на роботу не виходимо до особливого розпорядження, почула вона у слухавці. З чим пов'язано? З бойовими діями навколо міст. Усім бути вдома і чекати на дзвінок, Скільки часу, ніхто не знає. Настя переповіла почути і попросила всіх обдзвонити. «Петровичу, хоч ти можеш пояснити, що відбувається?» запитав хтось із чоловіків. «Хрінові справи», промовив Петрович. Виїхав з гаража, забрав людей зорбіжного, а тут за містом виходять на полченці з автоматами за плечима Показують, зупиняйся. Я пригальмував. Вони заходять у салон, як у свою хату. Наказують людям вийти і розходитися по домівках. Звичайно, що ніхто їм не перечив. «Бо що ти скажеш, коли на тебе направлена дула автомата?» – розповідав водій. «А я грішним ділом вже подумав, що мені кінець!» – зітхнув чоловік. «Мені наказали їхати з ними». Забрали з одного місця чоловік тридцять, всі в камуфляжі, у кожного через плече автомат, на грудях георгівські стрічки, у дикого обличчя сховане під маскою, повіз їх в інше місце. А тут стрілянина почалася, то там автомати строчать, то десь бахкає. Люди добрі, їду й думаю, що згине ваш Петрович зрадником, ніхто й словом добрим не згадає». Але ж ні, їхній командир комусь зателефонував і наказав не стріляти по сканії, мовляв, ще почнете своїх бити. Наказали мені висадити їх на Томашівському мосту і відпустили. Тож я одразу зателефонував керівництво, мені наказали людей на роботу не вести. Напрацювалися, зітхнула Настя. Багато їх там, сепарів. — Скажу вам немало, — відповів чоловік. І техніку за деревами бачив, і пушка якась виглядала от так от. Люди трохи погомоніли і почали розходитися по домівках. Коли Настя повернулася додому, чоловік уже прокинувся і снідав разом із свекрухою. — Що трапилося? — стривожився Валерій. Настя зняла куртку, дістала з пакета... Тормозок, поставила банки з їжею в холодильник. «Кінець роботі», – сказала вона, і усе розповіла. «Ну, що тут поробиш?» – стянув плечима Валерій. «Це ненадовго. Не забаром усе отрісатися і знову будемо працювати». Сумніваюсь. Настя хотіла подзвонити доньці, але та сама прибігла додому. «Чула, що коїться?» – спитала вона збуджено. «Що ти маєш на увазі?» – уточнила Настя. «Десь стріляють, там літає гелікоптер, у місто понаїхали ополченці». «Ти так розповідаєш, ніби радієш», – зауважила Настя. «Мамо, та чи плакати мені тепер?» – посміхнулася Іванна. «Я ось чого забіла. Мені потрібні кишенькові гроші». «Два дні тому я тобі дав сто гривень, протираючи очі», – кулаками сказав Геннадій, який уже прокинувся і стояв під одвірок. «Сто гривень!» – вмикнула дівчина. – Чи не гроші у наш час? – Навіщо тобі гроші? – поцікавилася Настя. – Я вже казала, на кишенькові витрати. – Іванна, досить обтирати чужі кутки, – сказала Настя. – Повертайся додому, бо сама, бачиш, стає неспокійно. До того ж у дома є їсти, голодна не будеш. – Мені потрібні гроші, – наполегливо повторила дівчина. В її очах з'явився незнайомий блиск. Я не сказала, що хочу їсти. Іванна, від сьогодні ми з батьком не будемо працювати, спокійно, пояснила Настя. Ще невідомо, скільки доведеться сидіти вдома. У мене на картці залишилося 500 гривень, а у батька на сотню більше. Уяви, що ми будемо робити за тиждень. Навіщо тобі зараз гроші? То вже мої справи, огризнулася Іванна. Я вас прошу дати мені трохи грошей, щоб годувати чужу жінку. «Її дитину?» «Доню, не переймайся, Валерій підвівся. Підемо, я з картки і дам тобі гроші». «Навіщо ти так?» – дорікнула Настя. «Нехай живе вдома, а не казна де». «Вона живе у подружки, підтримала сина свекруха. Вже не дитина». «Ходімо, Люба, я дам тобі сотню», – звернулася до Івани. Грець з вами», – в серцях кинула Настя. «Робіть, що хочете». Настя пішла до своєї кімнати, Щільно зачинила за собою двері. Вона зателефонувала Вадиму. Він уже знав останні новини. Настя впала на ліжко. Скільки ранків їй мріялося, щоб сталося диво. Зателефонувало керівництво і сповістило про те, що не потрібно йти на роботу. Зараз так і трапилося. Але радості, міна йоту, лише тривога і невизначеність. Навіть невідомо, чи відбудуться на Донбасі вибори президента. Вчора Аліска сповістила останню новину з ринку. Сама не бачила, але інші на власні очі виділи і чули, як ходили по ринку ополченці і попереджали, щоб не ходили на вибори, бо, мовляв, все одно списки голосуючих будуть у їхніх руках і, згідно з ними, всіх постріляють. «Не дочекаються», – сказала Настя на те подрузі. І не думай і ти, попередила Аліса. легко не збудешся потім. Ти ж не боялася бути в комісії на псевдореферендумі, відповіла Настя. То чому я повинна боятися йти на законні вибори президента моєї країни? Як хочеш, образилася Аліса. Хотіла я краще, а вийшло, як завжди. Настя переодяглася в домашній халат і тут зателенька в мобільний. — Слухаю, — промовила вона. — Доню, це я, твоя мама, — почула вслухавці тихий і кволий голос. — Мамочку, матусю, я приїду за тобою. Де ти зараз? — Зі мною все добре, — сказала мати чужим глухим голосом. — Я незабаром повернуся. Ти не хвилюйся за мене. Передавай вітання дітям. — Мамо, — скрикнула Настя але телефон видав часті «пі-пі-пі». Вона ще довго тримала в руках телефон, як найціннішу річ у світі, сподіваючись ще раз почути голос матері. Без сумнівів, з мамою щось трапилося. Голос був, як у хворої чи виснаженої, але говорила саме мати. Телефон уперто мовчав. Настя поклала його в кишеню халата Вийшла на балкон. Десь в долині крізь гуркіт автівок пролунало стрекотіння автомата і швидко стихло. Було чути, як проторокотів гелікоптер. За ним іще один. Відбувалося щось незрозуміле. Настя викурила цигарку, повернулася в кімнату, увімкнула комп'ютер. На сайті міської ради жодного повідомлення про останні події в місті. Як завжди – зіткнула Настя. Вона лягла в халаті на ліжко, натягла на голову плет, щільно в нього укутилася. Як та черепашка, подумала жінка, сховалася у власний будиночок, щоб нічого не бачити, але від того небезпека нікуди не зникла. Розділ 36. Новина про те, що на окупованих територіях Донбасу «Не буде виборів президента?» – Настю приголомшила. Раніше не траплялося жодного випадку, щоб вона не ходила голосувати, вважаючи своїм громадянським обов'язком віддати свій голос за того чи іншого кандидата. Ходила навіть тоді, коли знала, що голоси крадуть. Окрім одного разу, коли її змусили, вона ніколи не голосувала ні за правовладні партії, ні за комуністів, тому іноді при нагоді наголошувала, що її совість чиста, бо бандитів до влади не приводила. Зараз, як ніколи, було усвідомлення того, що вибори повинні відбутися. Потрібна легітимна влада, щоб швидше покінчити з окупантами та розпочати вкрай необхідні країні реформи. Настя вірила, що ці вибори стануть чи не вперше за роки незалежності чесними, та прозорими, коли не буде вже звичних каруселей, голосування за гречку чи під тиском керівництва підприємства.